Book 2 1สิบสี่ l o r ส์ประเจจ์ไพรส์ ă ระเ a จ์สีกุหลา ă กุห a าบหิมะสีขาวบ พระอาทิตย si so so ์ส si ีเหลืองสวอเ e เล่ย์ยิสเต่กาลนสวอรเส้มสีส้ม porto ตคาลา s ิสเต่ป o ร์โตคาลีเ o ปอร์โยเ่อร์โตค y ชรี่สีแดงชีเร e r ายิสเ c i r e a ș a este roșie. Tongfa, a i f a s c e r u l este albastru. albastru. c e r u l e s t r u a l b a s t r u y a l b a s t r u y a a s r a b a e u a s t r v e b a r d e i a s t r b a e r a s t r v e b a r d e Din s t r u y a t r u Yaa, a l s t u a l e s t e a a a t u l s t มร์โวเป็ัวเลี้ยสีมรวเมฆสีเทานรูลยงสีกรีโนรูลเียงสีกรีางรถสีดำข้าวชูชุริเลสุนต์น e r é ขริลสุนน e หิมะมีสีอะไรสีขาว Ce culoare are zpada? ă Albă. Ce culoare are zpada? ă Albă. p r a t i t u l are c u l a r e a i l b a s t r Ce culoare are s o a r e l e Galbenă. Ce culoare are s o a r e l e Galbenă. s o m ă n ă i a r a i Si v e r Ce culoare are portocala? Portocalie. Ce culoare are portocala? Portocalie. Cherry are culoare ce? Culoare are c i r e a ș a r o ș i e Ce culoare are c i r e a s a r o ș i e Thong fâa are culoare ce? a r are t f a Ce culoare are cerul a l b a s t r ă Ce culoare are cerul a l b a s t r ă Ia mi sii aia? Sii v e r Ce culoare are i a r b a verde? Ce culoare are i a r b a verde? Din mi sii a r a Sii nămțan. Ce culoare are pământul maro? Ce culoare are pământul maro? Mec, mi s-a i rai. s i t a t Ce culoare are norul gri? Ce culoare are norul gri? Yang rot mi s-a i rai. s i r e m Ce culoare au cauciucurile? Neagră Ce culoare au cauciucurile? Neagră